Прикметники чисельний і численний часто плутають, ставлячи їх не там, де треба. Цього разу збори були чисельні. Між населенням півночі і півдня країни є велика численна різниця. Прикметник чисельний указує на те, що стосується числа, що бере за основу числові вирази. Чисельний аналіз, чисельна перевага, чисельна переконливість тощо. Рекметник численний означає наявний у великій кількості. Небо заступали хмари, вони насувалися з заходу, закриваючи собою численні зорі. Шиян. Почалася система численних гірських хребтів. Гончар. Численні тріщини в'юнились у всіх напрямках, ніби сітка жил. Вільде. Отже, в двох перших фразах треба було написати, збори були численні, велика чисельна різниця. Інколи трапляється в наших газетах і такий дивний прикметник. Мітинг був багаточисельний. Слово багаточисельний, яким автор газетної замітки хотів підкреслити, що на мітинзі було багато людей, нема в українській мові. Є прикметник численний, який треба було тут написати. Мітинг був численний. Якщо авторові хотілося посилити враження, він міг би додати дуже вельми численний. Діє слова. Діє відміна слів дати, їсти, відповісти, розповісти, бути. Д'єслово в другій особі однини теперішнього часу та в майбутньому часі доконаного різновиду мають закінчення «еш», «єш», «иш», «іш», їш. «хочеш», «будуєш», «вариш», «гоїш», «захочеш», «збудуєш», «звариш», «загоїш». Виняток становлять дієслова дати, їсти, відповісти, розповісти. Ти даси, їси, відповіси, розповіси, а не даш, їж, відповіш, розповіш, як то часом надто в західних областях України кажуть. Дієслово «бути» має в усіх особах однини, множини форму «є». Зазнаю чужої сторони, яка вона є, Марко Вовчок. Ви є у нас від самого царя настановлені, Квіткоснов'яненко. Іноді для першої і третьої особи однини вживають форми єсть, я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була тичина. Коли в чоловіка хліба єсть достаток, то в нього в дому всякий буває статок, номис. У сучасній українській літературній мові, звичайно, випускають форми «є», «єсть» у складеному присудку. Я учень п'ятого класу, ти мені родич, він тобі товариш залишаючи їх тільки тоді, коли треба надати фразі врочистого тону «Я єсть народ». Форми для другої особи однини «ЄСи» і третій особи множини «Суть» архаїчні. Форма «Суть» трапляється в південно-західних діалектах. В українській класичній літературі цих форм уживали тоді, коли було треба надати фразі врочистості або іронії – як справді кохаєш, як вірний єси, Мені серце неньке живе принеси, ворони.